Не відповідати. Ви жартуєте, пане Люденюк? Хей, які тут жарти, пане Маузер. Це райдужна мрія кожного чиновника, чи, як ви кажете, державного діяча. До Григорія почало доходити, що Люденюк з нього просто збиткується. Він вирішив брати бика за роги. То ви вступаєте в партію, пане Люденюк, чи ні? Яку партію? наче спросоння запитав Люденюк. «Свобода і хліб!» «Гарна назва!» – похвалив Люденюк і несподівано запитав. «Ви голодні, пане Маузер? Чи, може, випити хочете?» Григорій розгубився. Він трохи подумав, і замість зневажливо окинути гидливим поглядом цього асоціального типу та гордо піти собі геть, покірно запитав. «А що є?» Люденюк мовчки вийняв із холодильника три чверті літрову пляшку горілки бодунов і поклав на стіл. Сіли пити. Того дня у політичного діяча Григорія Маузера з партійним будівництвом не склалося, бо крім першого, пішли ще два бодунови, і назавтра він хворів і зміг повернутися до повноцінної партійної роботи щойно на третій день. Пішов до Серафима кидалка, надійного на якого було мало, бо той мав репутацію людини аполітичної. Але попитка не питка, як казав товариш Сталін письменнику Фадієву, пропонуючи йому заново переписати роман «Молода гвардія». Серафим зі своєю глухонімою гостею, теж не знати, хто вона йому, купали в ванні маленьку дівчинку з великими синіми очима. Він пригостив Григорія зеленим чаєм, а на тему політики говорити відмовився. З розпачу Григорій пішов до знаного в джерелеві поета Арбурелла Небелюк Нобелюка. Була неділя, тож повторилася історія з Люденюком. Лише з цією різницею, що пляшки Бодунова, а виставляв не господар дому, а гість, тобто він Григорій Маузер. Протягом наступних кількох днів Григорій вів переговори ще з кількома помітними у джерелеві людьми, в тому числі з такими пасіонарними особистостями, як Дмитро Петроградов та Антон Москвиченко. Марно. До його такої нового типу партії не записувався ніхто. Григорій задумався, довго думав, і нарешті сказав сам собі. «Ми підемо. Іншим шляхом Він подивився на себе в дзеркало Ще не старий Ба навіть молодий чоловік Не низького зросту І з солідним черевцем Але не товстун А просто кремезний мужчина Під кошлатими бровами цікаві очі Що умають пускати, коли треба Лукавих бісиків Високі залисини Що свідчать про небийкий розум Значний ніс що свідчить відомо про що, кучеряві бакенбарди і золотий зуб. Якщо до цього додати, що він розлучений, вільний то чи це не мрія будь-якої вдовечки або зневіреної старої діви? Жінки! Жінки позбавлені чоловічої уваги, ось той контингент, з якого він набиратиме свої партійні кадри. Але жінок, тим більше неочоловічних, так просто політикою не зацікавиш. Треба придумати щось привабливіше. Ну, свобода і хліб – це ясно, але яка мета? А якою може бути мета таких жінок? Щастя. Нічого, крім щастя. Думаю, він буде запрошувати їх на курси, тренінги і як стати щасливою. Проводить? Хто проводить? Великий магістр ордену «Свобода і хліб»? Не зрозуміють. Пастор церкви «Свобода і хліб»? Злякаються. Подумають, що якась тоталітарна секта з деструктивним культом божевільного харизматика. Фюрер політичної партії зі згаданою назвою. Сказано ж, бо політикою не цікавляться. Учитель, учитель школи гуманітарних технологій «Свобода і Хліб. Ось воно. Григорій швиденько з'їздив до міста і замовив собі красиві візитівки зі своїм новим титулом та емблемою кельтський хрест із символом Янь-Інь у центрі. Загадково, глибоко, інтригуючим. Наступного ранку Григорій ретельно виголився, одягнув білий піджак, блакитну сорочку, червону краватку і попрямував у джерелівську бібліотеку. Там працювали аж три жінки, що підпадали під параметри його потенційного контингенту. Всі середнього віку, без чоловіків і без надії колись їх собі знайти. Завідувачка Євтимія Хризонтівна, худорлява, водянисто ока з ріденьким, попелястим волоссям, стара діва. Бібліотекарки поразка сезонтівна, повнява, сірока, розлучена мати одиначка та найсимпастичніша серед них – циганкувата брюнетка Лампія Адамівна. Григорій для початку записався в бібліотеку, взяв ідіота Достоєвського, потім розговорився з жінками. Говорили, говорили, і нарешті він зізнався, що є великим учителем школи щастя, роздав їм візитівки і запросив на заняття до себе додому. Кожного вечора, крім вихідних і свят. Наступного вечора вони прийшли. Трійко нещасних жічок у пошуках щастя. Григорій Маузер злякався, але відступати не було куди. Він все дивив гостей на свою продалену канапу і бито годину втирав їм якусь мішанину зі згаданих походу обривків Євангелія. Йоги, сутри серця, нема старості і смерті, якож нема від них і порятунку. Ошо, дао дедзин, газетних статей на тему моралі та енциклопедії сексу. Жінки слухали і мало не плакали. Григорійсяк так закінчив свою проповідь і запросив їх на післязавтра. А сам тим часом, Почав готуватися до наступних уроків. Заліз в інтернет і набрав там різної моралізаторської, релігійної, окультної, психологічної та сексологічної галіматії.